La clau, eh? la clau, la targeta, el codi secret, és. A la caixa forta hi ha les dades de l'experiment i la cinta. La cinta? De l'entrevista que li van fer a un nen, el passat del monstre que va dur el Kinderheim 511 a la perdició. monstres. Les aventures de Steiner el Magnífic. És en aquest despatx. Inspector Zeman, el senyor Grimes. Eh? Inspector? Eh? Ah... Ostres, quin mal Ah, aquest home és el que va descobrir els cadàvers del cas d'assassinat d'ahir Vostè deu ser el senyor Grímar Dispensi'm per haver-lo retingut tota la nit a comissaria Estava recollint el tallaungles que m'ha caigut a sota la taula Ai. Quan un és tan corporent com jo, no para de donar-se cops Caram, veig que vostè també és molt alt, eh? Sí, i terro, jo també em dono molts cops soc l'inspector Zemen i m'encarrego d'aquest cas. Em dic Grimer. Si us plau, seguigui, senyor Grimer.Dippensin, però si no li fa res, continuaré tallant-me les ungles. endavant faci. A la meva dona la molesta molt. Eh? Que porti les ungles llargues? No sé per què, però es veu que no suporta que hi hagi aquesta part blanca. Per culpa d'això, sempre m'acabo fent mal als dits. Veja. Va ser terrible, allò d'ahir. Sí, no m'ho imaginat mai. M'han dit que vostè és un periodista que treballa per lliure, oi? Vostè sabia totes les coses que havia fet aquell home? Mikhail Ivanovich Petrov. El seu nom de debò era Reinhard Biermann. Era alemany. Després de la unificació d'Alemanya, el van acusar de violar els drets humans, de detenció injustificada i de maltractament infantil, entre d'altres. Després de la caiguda del mur de Berlín, va fugir a la República Txeca. Els alemanys el van acusar de tot això, però... les autoritats policials txeques s han estimat més deixar-lo fer i vigilar-lo. El vigilaven? Sí, juntament amb els moviments dels esvalutadors de la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. La policia secreta? Suposo que coneix els seus ideals i com van arribar a reprimir la llibertat d'expressió durant la Guerra Freda. Fins i tot es van dedicar a proporcionar armes a les organitzacions terroristes d'ultraesquerra de tot el món. Però quan Txakoslovàquia va començar el procés de separació i democratització de forma pacífica, aquests membres de la policia secreta no van haver de passar per cap mena de judici i van passar a la clandestinitat. Pel que es veu, en Petrov relacionava amb gent d'aquesta. Segons m'han dit, es dedicava a vendrels i la informació Que tenia de feia hi a temps Ui, mm? Renoi Ho veu? Ja m'he tornat a passar Per cert, quan vostè va arribar, va veure una dona perllà? Una dona? Sí Pel que es veu, l'assassí d'en Petrov podria ser una dona jove I a més a més molt atractiva els nens em van comentar que es van creuar amb una noia davant de casa. Desgraciadament, jo ara no me'n vaig adonar. Mm, ja ho entenc. I els nens? Ara que ell ja no hi és, què passarà amb els nens orfes que en Petrov tenia a càrrec seu? De moment estan a comissaria. Però pel que es veu, avui mateix els repartiran pels centres d'acollida que hi ha. No cal que pateixi per ells. És clar. Em sap greu que s'hagi vist involucrat en aquest cas tan lamentable. I ara? Per cert, em pot dir quina mena d'informació volia obtenir? Bé, investigava uns assumptes relacionats amb en Petrov com ara els que m'ha comentat abans. I em va poder obtenir alguna informació? No, no vaig tenir temps. Oh, m'han quedat perfectes! Així la meva dona estarà ben contenta. <laughs> <laughs> Molt bé, ja se'n pot anar. Li demano disculpes per haver-lo retingut tant de temps. I ara? Esperis. Abans de morir, just abans d'expirar l'últim lè, Petrov li va dir alguna cosa a vostè? No. Moroslav, Josef i en Tomas, on és? Aquí. Hi esteu tots tres. Apa, doncs, pugeu al cotxe. Va, ràpid. No us encanteu. A veure, tres pel centre d'acollida Vinorat. Onze, Anthony, Easy. Aquí. És una llàstima. Mira que us aveníeu, eh? I ara us heu de separar. Però encara que estigueu separats, viureu sota el mateix cel. I algun dia podreu tornar a jugar futbol plegats. Anima aquesta cara, Anthony. Tu ets el líder d'aquesta colla, No. Vinga, va, que us podeu escriure. Tu has de d'aprendre la iniciativa i animar-los. Mm. Molt bé, així m'agrada. Què? Ah, a l'hootel Kafka. Però abans hauria d'anar al Banc Brojaska. Banca Projas la gesta de hotel. Dispensi, Em sap greu, però no parlo txec. Què podria parlar en alemany o en anglès? Donés queger? H. Per què espar? Encara no hem arribat. Majestat, vam fosagit. Dobest menedo promistro belzoni su Un moment. Si vols que viatgi amb algú també m'ho pots preguntar. Giveles te te fchala terabezina ftbol. Aleu, D'això, perdoni, però com és que anem cap als afores? Um... Jo vull anar a un hotel que hi ha a Praga mateix. La clau. Què? La clau. Què... Què vols dir? <tots> Està molt Em sembla que he arribat a temps. He suposat que corria perill i m'he permès la llibertat de seguir-lo. Està ferit? Està bé? Gràcies, inspector. Em sembla que eren exagents d'aquells de la policia secreta que li he dit. Em pot dir què és el que volien? No... no ho sé. És estrany... No crec que fessin tot això per no res. De debò, no volien res. Em sembla que m'amaga alguna cosa, vostè. No, i ara... Segur que una mica sí que ho sap què volien. Pensi que estaven disposats a tot. No se m'acut res, de debò. Vaja. I llavors, potser és perquè hi ha tret de la caixa forta del banc, oi? Què? La cinta. <sus> la cinta amb la gravació. Estan buscant els seus orígens, ells. Ells? Els orígens? Els orígens del monstre. I em pagaran bastant bé. El monstre? Es veu que la Cinta ho diu ben clar. Diu a quin lloc de la República Txeca hi ha la mare del monstre. quan entén. Inspector Zeeman, d'allò del presumpte atracador de supermercat, com ha anat? Ja ha confessat el còmplice? Caram, et felicito, suc. Qui? Jo? Ara he de solucionar unes cosetes. Doncs no ho sé, suposo que d'aquí una hora podré tornar a comissaria. Fins després... Ja ha prou. Val més que apareu o el deixareu inconscient. Potser ara ja estarà disposat a parlar. On és la clau? Em sap greu, però no tinc ni idea de què volen dir. Espera't, home, espera't! Senyor Grímer, no en traurà res d'amagar-nos aquesta informació. Digui'ns on és la clau de la caixa forta que li va donar en Petrov. Com vol que li digui si no sé de què em parla? Ja ho entenc, que el que vol són diners. Estic disposat a negociar. Per quant me la vendria? Ja sé que només sóc un periodista de tercera, però afortunadament no passo gana. Oh, senyor Grímer... Això no està bé. Miri quines ungles més llargues. Com ja li vaig comentar, la meva dona no li agraden gens. No la suporta, les ungles llargues. Oh, ja vol més que no es mogui. Li podria tallar la carn? On és? On és la clau? On és? Encara que vostè vagi al banc, obri la caixa amb la clau i agafi la cinta i els documents... No em podrà fer res d'això, que no ho veu. Aquella cinta només serà útil si l'agafa l'organització... Perquè el que volen és fer ressorgir el bloc de l'est, oi que m'entén? Resulta que en aquella cinta hi ha una gravació on diu qui és el monstre. I ells, doncs, necessiten aquest monstre. Es veu que aquest monstre seria capaç de reunir-los. Vull dir els homes que es van criar al Kinderheim 511. El seu objectiu és reclutar els homes que es van formar al Kinderheim 511 com la nata del comunisme de l'antiga Alemanya Oriental. Es veu que no hi ha cap grup més selecte que aquest. Segons diuen, aquest monstre va sotmetre al Kinderheim 511, el va controlar i el va acabar destruint. Ell és l'únic ho pot fer, l'únic que pot reunir aquell cos d'èlit. Va, digui'm on és la clau. Mm? Un gos d'elit, tio? De què riu? Es pot saber què vol? Si el que vol són diners, ho entenc. Soc un defensor del capitalisme. A mi m'encanten els diners. L'únic que vull és vendre'ls i la clau i guanyar uns quants calés. Però vostè, per què ho fa tot això? Per fer justícia social? No crec que arribés fins a aquest extrem per una ximpleria així. Qui carai és, vostè? Diu que és un periodista independent de l'antiga Alemanya Oriental, però l'únic que podia aspirar a la gent com vostè és a treballar d'espies pels serveis secrets. Es pot saber qui l'envia? Quis pensa que és, en James Bond? Mm. Sí. Estàs acostumat a les tortures? Què passa? Que potser vol morir. Aquesta és l'última oportunitat. On és la clau? Coneix l'Esteiner, el magnífic... <coughs> Eren uns dibuixos animats que feien a la televisió de l'Alemanya Occidental als anys 60. Al Berlín de l'Est també es podien veure d'amagat. El protagonista era un noi tot escarrencit, que quan es veia involucrat en un embolic, el seu amic secret sempre... Sempre el venia a rescatar Però el protagonista d'aquesta història no era conscient que No sabia que aquest amic secret En realitat era ell mateix Quan el protagonista estava correlat entre la vida i la mort Es transformava en el terrible i poderós Steiner el Magnífic i llavors, quan recuperava el coneixement, els dolents ja hi han fets miques al voltant seu. Ah, va a Transformis, doncs. Per què no prova de transformar-se? <tots> <tots> uh! Deu-li aigua. No trigarà a confessar, només és qüestió de temps. Ah. che volto Yes. <laughs> S'ha sentit un sol tret. Un sol cadàver amb bon tret. Els altres dos cadàvers no presentaven cap ferida de bala. Episodio 43. El detective Zouk.